Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudillalah saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan Yang Maha Esa, Saya bersaksi bahawa Muhammad adalah Rasul Tuhan, Tiada Rasul yang lain. Saya bersaksi bahawa Muhammad adalah Nabi, Tiada Nabi yang lain. Ya orang-orang yang beriman, katakanlah kepada Allah, "Sesungguhnya aku beriman kepada kebenaran dan tidak akan mati sampai aku beriman kepada kebenaran." Sesungguhnya, setiap orang yang beriman kepada kebenaran akan mendapatkan kebenaran dan tidak akan mati sampai wa kullu dhalalatin fi an Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azanillahu ayyakum. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengupas sedikit tentang beberapa kondisi yang akan kita alami pada hari kiamat kelak. Kita tahu bersama bahwasanya al-iman bil yaumil akhir Beriman kepada hari akhirat merupakan salah satu dari rukun iman yang enam. Yang tatkala Nabi saw ditanya oleh malaikat jibril tentang iman, maka Nabi saw menjelaskan untuk minabil wa malaikatihi wa kutubhihi wa rosulihii wal yomil akhir. Itu engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat, para, kepada kitab-kitab, kepada para rasul. Dan engkau beriman kepada hari akhirat, watu minabil qadarih khairih wa syarih. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Oleh karenanya para ulama telah sepakat dan ijma bahwasanya jika seorang tidak beriman kepada hari akhirat, maka imannya kepada yang lainnya tidak bermanfaat dan dia menjadi orang yang kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala keluar dari Islam. Wa mayyakfur billahi wa mala wa kutubihi. Akhir, Barang siapa yang kafir kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasul dan kepada hari akhirat. Maka sungguhnya dia telah sesat dengan sesat yang sangat jauh. Oleh karenanya, para ikhwan dan para akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Allah SWT sering menggandingkan ya, antara al-iman billah dan al-iman bil-yaumil akhir yang menunjukkan akan pentingnya iman billah bil yaumil akhir. Sampai Allah menggandengkan antara iman billah dengan iman kepada hari akhirat. Dalam beberapa ayat diantaranya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala ya. Laisal birra an wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Allah menggandengkan langsung antara iman billah dan iman bil yaumil akhir. Allah Subhanahu wa taala, bukanlah kebaikan yaitu kalian mengarahkan Wajah-wajah kalian ke arah timur maupun ke arah barat akan dabi yang namanya kebaikan albir antuk minallahi ya, uh, engkau beriman kepada Allah dan yaumil akhir dan beriman kepada hari akhir dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberi mawa'idah kepada kalian kepada nasihat kepada kalian yaitu siapa mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dalam ayat ini juga digandingkan antara iman billah dan iman bil yaumil akhir. Dalam ayat yang lain juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladhina amanu hadu wal ladhina hadu wa nasara wa man amanah minhum billahi wal yaumil akhir. Ya. Sungguhnya orang-orang ya, yang beriman. Dari kemudian orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang sabi'in barang siapa di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Demikian juga di antaranya doa uh, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Uh, kata kata dalam Al Quran, kata, Wa idkalla Ibrahimu Rabbijjalhada balad dan aminah warzuk ahlahu mina man amana minhum billahi wal yomil aakhir. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah subhanahu wa taala agar Allah subhanahu wa taala menjadikan uh, Tanah tersebut, yaitu kota Mekah menjadi tanah ya, yang aman dan diberikan rezeki kepada siapa? Berupa buah-buahan kepada man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kita dapati pula bahwasanya Nabi SAW pun dalam beberapa hadis menggandikan antara iman billah dan iman bil yaumil akhir. mengkhususkan tanpa menyebutkan iman yang lain, tanpa menyebutkan iman bil malaikah, bil rusul, wa bil kutub. Tetapi hanya mencucuhkan penyebutan iman kepada Allah dan hari akhirat. Terutama tak kala nabi saw ingin menekankan suatu amalan, ingin memotivasi para sahabat atau memotivasi kaum ummiin untuk perhatian terhadap suatu amalan seperti sabda nabi saw, Mangka na yuk minulillahi wal yaumil akhir, fala Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka jangan dia ganggu tetangganya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mankana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhoyifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Mankana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia mengucapkan kebaikan atau dia diam. Oleh karenanya, amalan-amalan seperti ini ya, hanya bisa dilakukan dengan baik oleh orang yang beriman kepada hari akhirat. Hanya orang yang bisa menjaga lisannya, ya, tidak mengucapkan kecuali kebaikan, atau dia diam, orang-orang tersebut, itu orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ikhwan filah khuatifiddin az'anillahu iya'kum. Ini semua menunjukkan akan pentingnya, al-iman billah wal-yawmil akhir. Dan kita ketahui bersama bahwasanya al-iman billah wal-yawmil akhir, beriman kepada hari akhirat, merupakan landasan seorang untuk beramal soleh. Landasan seorang untuk beramal soleh. Para ulama menyebutkan, ya, kenapa dalam hadis-hadis tadi atau dalam beberapa ayat, Allah SWT tidak menyebutkan keimanan yang lain. Hanya menyebutkan iman billah dan iman bil-yaumil akhir. Sebagaimana Nabi Alaihi Wasallam juga hanya menyebutkan al-iman billah dan al-iman bil-yaumil akhir. Sebagian ulama menyebutkan bahwasannya, karena al-iman bil-yaumil akhir, mencakup keimanan yang lainnya. Berkonsekuensi, seorang beriman pula kepada yang lainnya. Tatkala seorang beriman kepada hari akhirat, dia beriman akan adanya jaza, adanya balasan pada hari kiamat kelak. Tentunya dia harus menjalankan perintah Allah subhanahuwataala dan menjauhi larangan Allah subhanahuwataala. Karena dia tahu di akhirat kelak nanti hari yang abadi akan ada balasan dari Allah subhanahuwataala. Oleh karenanya, terkala dia harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, atau menjalankan syariat Allah dan menjauhi larangannya, dia harus beriman kepada Rasulullah SAW. Karena yang menjelaskan akan hal tersebut adalah Rasulullah SAW. Ya. Melalui apa? Melalui juga kitab Allah SWT. Ya, dari sini kata para ulama, ya, bahwasanya Al-iman bil-yawmil akhir mencakup keimanan yang lain, seperti iman kepada para Rasul dan iman juga kepada para malaikat, ya dan juga beriman kepada uh, para kitab-kitab uh, yang diturunkan kepada para rasul. Sebagaimana tadi saya jelaskan bahwasanya al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari, hari akhirat merupakan landasan seorang untuk beramal saleh. Kita dapati seorang kalau diingatkan tentang hari akhirat, dia ya, akhi, enti jangan berbuat zalim. Ingat bahwasnya ada hari pembalasan, ingat bahwasnya engkau akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan kalau memang dia beriman kepada hari akhirat, maka dia akan berhenti. Akan tetapi jika dia tidak beriman kepada hari akhirat atau lemah imannya terhadap hari akhirat, maka dia akan terus melanjutkan kemaksiatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَاسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَهُ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا لَلَى الْخَوَشِعِينَ أَلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُ مُلَاكُوا رَبِّهِينَ Tidaknya kalian menjadikan salat dan sabar sebagai penolong kalian dan itu merupakan perkara yang berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa mereka orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahumulaqaa rabbihim. Itu orang-orang yang yakin bahwasanya mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Mudah bagi mereka untuk melaksanakan ibadah, mudah bagi mereka untuk bersabar, mudah bagi mereka untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya lihat bagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kenapa karena beliau adalah orang yang beriman kepada hari akhirat dengan iman yang sangat kuat dalam satu riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taalahu berkata lau atharat fil iraq la dhunantu anna allaha la yasaluni lima lam tusawwi la hadh ya umar kata Umar kalau seandainya dan dia di kota Madinah tinggalnya dia mengatakan kalau seandainya ada Seekor bagulah ya, begol yang kemudian tersungkur terjatuh di kota Irak di negeri Irak dan itu merupakan daerah kekuasaan kaum Muslimin maka saya yakin Allah Subhanahu Wa Taala akan bertanya kepada saya mintai pertanggungjawaban kenapa engkau tidak meratakan jalan di Irak sehingga menyebabkan seekor begol terjatuh ini Umar berkata kepada radikal anhu merasa bertanggungjawab atas beban yang dipikulkan kepada dia sebagai seorang pemimpin. Tidak diucapkan ucapan seperti ini kecuali oleh seorang yang beriman kepada hari akhirat. Beriman bahwasanya dia akan diminta pertanggungjawaban, beriman bahwasanya di sana ada hari pembalasan. Berbeda dengan orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, maka dia melakukan apa saja kemaksiatan, tak apa dia peduli, innahu dhanna alla yahur. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan innahu dhanna alla yahur, dia menyangka bahwasanya dia tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bala inna rabbahuka nabih basira bahkan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat apa yang dia lakukan dia lupa dia merasa tidak ada catatan tidak ada pertanggungjawaban di akhirat kala sehingga dia bebas melakukan kemaksiatan Ikhwani fillah watifiddin azanillahu yakum para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dari sini mengingat hari akhirat merupakan perkara yang sangat urgen bagi kita kaum mukminin karenanya ya, Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk senantiasa ingat kepada akhirat. Dan orang-orang yang beriman, yang imannya sadiq, yang imannya benar, ya, tidaklah kehidupan dia jalani kehidupan tersebut kecuali dalam rangka untuk menuju akhirat. Segala perbuatan yang dia lakukan dalam rangka untuk menuju akhirat. Ini orang yang senantiasa memiliki tazakurun da'imut tasil. Senantiasa berpikir tentang hari akhirat. Allah SWT memuji sebagian para nabi kata Allah SWT wa dhkur ibadana ibrahima wa ishaqa wa yaqub ulil aydi wal absar inna akhlasnahum bi khalisatin zikra dhar Allah subhanahu wa ta'ala dan ingatlah hamba-hambaku yaitu Ibrahim Nabi Ibrahim alaihi Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub yang mereka memiliki kekuatan dan juga memiliki ilmu yang sangat tinggi kata Allah subhanahu wa ta'ala inna akhlasnahum bi khalisatin kami mensucikan mereka memuliakan mereka dengan Suatu akhlak yang mulia. Ya. Kata Allah, yaitu mereka senantiasa mengingat akhirat. Sebagian perkataan ahli tafsir, mengatakan bahawasanya, Allah menghususkan mereka, ya, memuji mereka, karena mereka senantiasa ingat akan akhirat. Senantiasa ingat akan akhirat. Segala gerak-gerik mereka, segala kegiatan mereka, selalu dikaitkan dengan akhirat. Karena Nabi SAW juga motivasi kita untuk senantiasa ingat akhirat. Kata Nabi SAW, Inni nahaitukum an ziyaratil qubur falana fazuruha fa Dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Ya. Akan tetapi sekarang ziarahlah kuburan. Ziarahlah kuburan karena itu bisa mengingatkan kalian kepada akhirat. Dan hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksiru min dzikri hadhimil ladzat. Ya, hendaknya kalian perbanyak untuk mengingat pemotong kelezatan. Pembasmi kelezatan yaitu kematian agar seorang hamba ingat bahwasanya kehidupannya di dunia ini hanyalah sementara dan tidak berlanjut terus menerus ada kehidupan abadi setelah kehidupan dunia ini akan tapi yang kita dapati kebanyakan manusia lupa akan kehidupan akhirat kebanyakan manusia mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat Allah Subhanahu wa taala berfirman bal tufirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa akan tapi kalian mendahulukan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat padahal kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal Para dan hadirat yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita berkumpul pada kesempatan kali ini dalam rangka untuk mengingat sebagian mawaqif sebagian kondisi akan kita hadapi tatkala di akhirat kala terutama tatkala hisap dan tatkala mizan tatkala kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala dan kala amalan-amalan kita ditimbang akan ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang selanjutnya akan menentukan bagaimana kelangsungan kita setelah itu, apakah di dalam ya, kenikmatan abadi di surga ataukah dalam neraka yah jahannam yang sangat panas dan mengerikan. Kita berbicara tentang hari akhirat. Ya. Apa sih takarif definisi daripada al iman? Biliumil akhir, beriman tentang hari akhirat. Ya. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan hari akhirat ya, dimulai dari sakaratul maut, ya, kemudian meninggalnya seorang dan seterusnya sampai masuk surga dan masuk neraka. Semua perkara yang berbicara tentang ini namanya hari akhirat. Tatkala sakaratul maut, kemudian tatkala di alam kubur, tatkala dibangkitkan, tatkala e, di padang mahsyar, tatkala di hisap. Kemudian ditimbang amalan. Kemudian nanti disirat. Masuk surga atau masuk neraka. Seluruhnya termasuk dalam al-iman. Al-iman bil-yawmil Al Bil akhir. Oleh karenanya ada istilah. perkataan sebagian ulama. Man mata fakat qawamat qiyamatuhu. Barang siapa yang meninggal. Maka telah tegak. Hari kiamat baginya. Karena dia sudah masuk dalam hari akhirat. Kalau orang sudah meninggal. Dia sudah berpindah dari kehidupan dunia. Menuju kehidupan akhirat dimulai dari kematiannya dan seterusnya sampai penghujung apakah di surga atau ataukah di neraka jahannam pembahasan kita pada kesempatan yang singkat ini kita mulai dari al-ba'af dari hari kebangkitan ya, ada pun masalah alam kubur, alam barzah nikmat kubur atau adab kubur insyaAllah akan dijelaskan oleh ustad-ustad yang lain atau bahkan mungkin sudah dijelaskan ustad-ustad ya, zaki atau ustad Ahmad Zainuddin atau Ustaz Farid dan yang lainnya. Adapun pembahasan kita kali ini kita akan mulai dari al baaf hari kebangkitan. Di antara perkara yang diingkari oleh orang-orang musyrikin yaitu hari kebangkitan. Perkara terbesar yang diingkari oleh kaum musyrikin setelah masalah tauhid, setelah terjerumusnya mereka dalam kesyirikan yaitu pengingkaran mereka terhadap hari akhirat. Mereka menyatakan bahwasanya tidak akan ada hari akhirat, manusia tidak akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, Kata mereka Apakah jika kita telah meninggal dunia, kemudian kita telah berubah menjadi tulang berulang, dan telah menjadi uh, pasir, menjadi tanah. Apakah kita akan dibangkitkan oleh Allah SWT? Al Apalagi nenek, nenek moyang kita, apakah semuanya akan dibangkitkan oleh Allah SWT? Maka Allah bantah, Kul innal awalina wal akhirina. Lama Lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum, kata Allah Subhanahu wa taala, "Allakankanlah seluruhnya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Dari yang dulu sampai yang akan datang, semuanya manusia yang sudah meninggal dunia, menjadi tulang belulang, menjadi tanah, menjadi pasir akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Hal ini diingkari oleh orang kaum musyrikin. Mereka mengatakan, Allah Subhanahu wa menyebutkan, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu." Kaum musyrikin, orang-orang kafir, mereka menyangka bahawasanya mereka tidak akan dibangkitkan oleh Allah SWT. Kul bala wa rabbi latub'a'athunna, thumma latunabba'unna bima'amiltum. Kata Allah SWT, katakanlah demi Allah mereka akan dibangkitkan, kalian akan dibangkitkan dan kalian akan dikabarkan tentang amal perbuatan yang pernah kalian lakukan. Bahkan kaum musyrikin mereka bersumpah. Wa akasamu billahi jahda aimanihim, layyaba'atallahu mayyamut. Kata mereka, kata Allah subhanahu wa ta'ala, mereka bersumpah dengan nama Allah. Orang-orang kafir, musyrikin, mereka beriman kepada Allah. Mereka beriman tentang adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebagai pencipta akan, tapi mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Sehingga mereka bersumpah. wa jahda Mereka benar-benar bersumpah. Allah tidak akan bangkitkan orang yang telah mati. Kenapa bisa demikian? Karena mereka mengkiaskan Allah subhanahu wa ta'ala... Dengan Makhluk yang mereka lihat Kalau mereka lihat ada Tulang belulang, bagaimana bisa dikembalikan menjadi Manusia Kalau manusia kemudian sudah Meninggal, kemudian sudah Hancur, sudah menjadi tanah, bagaimana bisa dibangkitkan Lagi menjadi manusia kembali utuh Inilah yang buat mereka mengingkari Akan adanya hari kebangkitan Dan ini perkara yang merupakan perkara Besar yang terjadi dialog Antara Nabi Alaihi Wasallam dengan mereka oleh karenanya kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, banyak sekali ayat yang mentakrir tentang aliman bil-yawmil akhir. Bahwa ada hari akhirat. Bahkan nama-nama surat disebut dengan nama-nama hari akhirat. Al-Haqah. Al-Taqabun. Al-Haqah. Suatu yang benar-benar akan terjadi. Karena mereka bimbang akan terjadi hari kiamat. Allah sebutkan Al-Haqah. Mal-Haqah. Tahukah kalian apa yang sungguh akan benar terjadi? Itu hari kiamat. Allah sebutkan tentang ahwal. Tentang dahsyatnya hari kiamat dalam ayat tersebut. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Tentang hari kiamat yang menggentarkan hati-hati orang. Hari, -hari, hari kiamat, hari yang sangat uh, sangat dahsyat. Hari yang besar, yang sangat dahsyat. Dan kalau kita baca juz amma saja, ya, semuanya isinya tentang apa? Hari kiamat. Al-infitar, al-insyikak, ya. al-takwir. Itu surat-surat yang berkaitan tentang hari kiamat. Karena memang ini perkara besar yang diingkari oleh kaum musyrikin. Mereka tidak punya dalil untuk... Menolak akan adanya hari kebangkitan Kecuali Karena mereka mengkiaskan Allah subhanahu wa ta'ala dengan Makhluk yang mereka lihat di alam nyata Kalau makhluk, siapa yang mampu Menjadikan tulang belulang yang sudah kering ya, Sudah kering Kemudian dijadikan hidup kembali Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran menjelaskan Banyak dalil tentang mungkinnya hari Kiamat, mungkinnya hari kebangkitan Ya Model-model dari Allah sebutkan di antaranya seperti Allah Subhanahu Wa ya, Taala menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala bisa menumbuhkan bumi yang tadinya mati, yang tadinya tandus Allah turunkan air, kemudian tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, jadilah bumi tersebut hidup kembali. Wahyu Allah di Yursilur ya Habush Rombainayyadai rohmatih hatta ida akallat sahaban thiqalan suknahu li baladi mayit. Fa anzalna bihil ma' fa akhrajna bihi minkul thamarat kadhalika tukhrajul mautala kadhalika yukhrajul mautala an lakum tadhakkarun kata Allah Subhanahu wa ta'ala dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah meniupkan angin sampai akhirnya tatkala sebelum diturunkan hujan tatkala angin tersebut membawa awan yang mendung awan yang berat yang sudah sangat mendung siap menurunkan hujan kata Allah fa akhrajna maka kami pun menurunkan hujan dari awan tersebut Kemudian kami jatuhkan hujan tersebut ke tanah yang sudah mati. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari bumi yang sudah mati tersebut. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah kami hidupkan orang-orang yang mati agar kalian mengambil pelajaran. Jadi Allah menjelaskan kepada kaum musyrikin, sebagaimana kalian lihat ada bumi yang sudah mati kemudian diturunkan hujan, maka bisa tumbuh kembali, bisa hidup kembali bumi tersebut. Oleh karenanya Allah sebutkan dalam banyak ayat Kata Allah subhanahu wa ta'ala Wakadhalika tuhrojun Demikianlah kalian dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wakadhalika nushur Kalian akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini diantara dalil yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tentang mungkinnya hari kebangkitan Dalil yang berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Tentang penciptaan langit dan bumi La Lakhalkus samawati wal ard Akbaru min khalkin nas Bahasanya penciptaan langit dan bumi lebih Besar daripada penciptaan manusia. Lebih rumit, lebih repot. Akan tetapi Allah SWT bisa menciptakan langit dan bumi. Dan kalian, wahai orang-orang musyrikin, bisa melihat langit. Bisa melihat bumi yang begitu hebatnya, beserta isinya. Langit yang begitu megahnya, tanpa ada tiang. Allah mampu menciptakan kalian. Penciptaan langit dan bumi lebih hebat daripada penciptaan kalian. Menciptakan kalian lebih lebih mudah. Allah juga menyebutkan bahwasannya... Ya, membangkitkan kembali perkalanya lebih mudah daripada ya berkreasi pertama kali wa huwa ahwanu alaihi kata Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penciptaan lebih mudah daripada pertama kali berkreasi kita kalau sudah pernah buat mobil ya kemudian mobilnya rusak ya kita mau bikin mobil baru lagi sudah tahu caranya karena sudah pernah buat buat mobil perkaranya mudah oleh karenanya saya anjurkan kepada ikhwas kalian kepada para hadirat-hadirat untuk membaca dalil yang Allah sebutkan yang Allah rangkumkan dalam akhir daripada surat Yasin. Ya. Bagaimana pendalilan orang musyrikin dan bagaimana jawaban Allah Subhanahu Wataala tentang pengingkaran mereka tentang adanya hari kebangkitan. Kata Allah Subhanahu Wataala, awalam yaral insanu anna khalaqanahu min nutofatin faida huwa khasi mumubin. Tidakkah manusia mengamati, memikirkan, merenungkan? Bagaimana kami telah menciptakan dia dari sebuah nutfah, kemudian tiba-tiba dia menjadi orang yang menentang, musuh yang menentang, menentang hari adanya hari kebangkitan. Wadara balana masalan, wanasia khalka, kalaman yuhjil azama wahya romim. Dia pun lupa tentang penciptaannya. Dia itu dulu tidak ada, kemudian menjadi ada. Ini kan suatu kehebatan Allah menciptakan satu yang tidak ada menjadi ada. Dia lupa akan penciptaannya. Allah menciptakan diri tidak ada menjadi ada melalui proses dari air mani dan seterusnya sehingga dia menjadi manusia. Setelah dia menjadi manusia, dia pun menentang akan adanya hari kebangkitan. Dia mengatakan mang yuhyil aydama wahya ramin. Siapa yang bisa ya membangkitkan kembali tulang belulang ini yang telah hancur? Allah bantah. Qul yuhyihi allazi an ansha'aha awwala ya, ini dalil pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Qul ansha'aha awwala Yang pertama kali menciptakan tulang tadi akan bangkitkan lagi sehingga Allah memberi isyarat apakah kau lupa bahwasanya kau dahulu tidak ada menjadi ada ya, untuk menjad, mengadakan engkau untuk kedua kalinya perkaranya gampang yang menciptakan engkau dulu dari tidak ada menjadi ada bisa menciptakan engkau kembali qul huwa alladhi ansha'aha awwal marrah wa huwa bikulli khalqin alim dan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui atas segala ciptaannya di sini isyarat kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui ya, Sisa-sisa tubuh yang sudah hancur, yang di mana saja berada, seandainya seorang kemudian dicincang, dibuang kemana pun, sudah berubah menjadi apapun, anggota tubuhnya Allah tahu dimanapun, sisa-sisa tubuhnya tadi. Wa huwa bikuli, hal ken alim Allah maha mengetahui segala makhluknya, ya dimanapun bagian tubuh dari makhluknya yang ada di muka bumi Allah mengetahuinya. Kemudian kata Allah subhanahu wa taala dalil berikutnya kata Allah subhanahu wa taala Allah dijgalakum min al shajar al akhbari nara, faida antum minhu tuqidun Dialah Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah mengeluarkan api Dari kayu yang Hijau, kayu yang basah Tiba-tiba kalian bisa menyalakan api Kenapa Allah menyebutkan tentang Proses keluarnya api Dari kayu yang dibakar kemudian Keluarlah api, karena orang-orang musyrikin mereka mengatakan Man yuhil i'zama, wahiyar amim, siapa yang bisa Mengembalikan tulang berulang ini Yang sudah kering ya. Yang sudah kering, jadi tulang tersebut Sudah hancur dan juga sudah sudah kering. Sementara kehidupan, ya namanya kehidupan daging itu ada haroroh, ada namanya panas. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, lihatlah kayu, kayu yang hijau bisa mengeluarkan apa? Bisa mengeluarkan api. Jadi tulang belulang, ya kalau kayu saja yang hijau yang basah bisa mengeluarkan api, bagaimana yang tulang belulang? Tulang belulang yang yang apa namanya sudah hancur tersebut, yang tidak ada panas dalam tulang belulang sudah dingin, bisa Allah keluarkan? panas dari tulang belulang tersebut dan Allah bisa menciptakan kembali manusia. Awailaisallazi khalaqas samawati wal arda biqadir ala kemudian Allah menyebutkan dalil berikutnya bukankah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan langit dan bumi adalah lebih hebat daripada manusia bisa menciptakan kembali kalian mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bala wa huwal khalaqul alim <tters> Innam amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu fayakun. Allah tutup ayat tersebut dengan mengatakan subuhnya perkaranya semua dengan bagi Allah. Allah hanya mengatakan apakun fayakun. Maka jangan kalian mengkiaskan Allah dengan makhluk. Allah tidak perlu kalau menciptakan tidak perlu proses, Allah tidak perlu proses. Kalau Allah mau bikin proses itu karena ada hikmah. Tapi kalau tanpa proses pun Allah bisa? Hanya mengatakan apakun Allah Bisa menciptakan kita tanpa ayah dan ibu, sebagaimana Allah menciptakan Nabi Adam. Akan tapi Allah membuat proses adanya pernikahan dan selanjutnya ada adanya hubungan antara suami dengan isteri ada hikmah di balik itu. Tapi kalau Allah ingin menciptakan kita tanpa ada sebab sama sekali Allah Bisa. Perkara Allah cuma kun, fayakun. Dialah Allah Subhanahu Wa Taala, Maha pencipta dan lagi Maha kuasa. Oleh karenanya kita sebagai kaum Muslimin beriman akan adanya Hari akhirat akan adanya hari kebangkitan, bahwasanya kita nanti kelak meskipun kita sudah menjadi tulang belulang Allah bisa membangkitkan kita kembali dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dengan hanya mengatakan kun fayakun, perkaranya mudah. Ikhwani fillah, <laughs> akhwati fid-din, azan ya Allah Kemudian bagaimana proses kebangkitan? Bagaimana proses kebangkitan? Para ulama menyebutkan tentang proses kebangkitan sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya ada tiga pendapat para ulama tentang kebangkitan ada yang mengatakan bahwasanya jasad yang akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat kala itulah jasad kita yang sekarang ini tidak ada perubahan sama sekali persis seperti jasad kita yang sekarang sekarang ini pendapat yang kedua mengatakan Jasad yang Allah akan bangkitkan sekarang tidak ada hubungannya dengan jasad yang sekarang ini. Jadi jasad nanti pada yang kebangkitan beda dengan jasad yang akan yang sedang kita rasakan sekarang ini. Menurut pendapat yang lebih kuat adalah ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Islam di Jami'ah bahwasanya kebangkitan nanti Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan manusia dengan jasad yang juga dari jasad tatkala mereka hidup di dunia akan tapi ada modifikasi, ada perubahan tidak sama persis seperti jasad yang sekarang kita rasakan, ada modifikasi, ada perubahan. Kenapa? Karena ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya jasad yang di dunia inilah yang akan diazab atau akan diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya adanya perbedaan antara jasad sekarang dengan jasad yang akan akan datang. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya jasad yang sekarang itulah yang enggak akan diazab atau diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ya. taala, adalah seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala: Al Yooma Nahkthimu Al Afwahihim, Watukalimuna Aidihim, Watashadu Arjuluhum Bimakanu Yaksibul. Pada hari kiamat kelak, kami akan kunci mulut mulut mereka dan kaki-kaki mereka akan ya, berbicara dan tangan-tangan mereka akan menjadi saksi Ak akibat apa yang telah mereka lakukan tatkala di dunia. Jadi Tangan-tangan mereka yang di dunia mereka lakukan untuk maksiat, kaki-kaki mereka yang mereka gunakan untuk maksiat di hari akhirat kelak akan bersaksi. Kaki-kaki itulah juga dan tangan-tangan itulah juga. Berarti menunjukkan jasad yang di dunia inilah yang akan diadab di akhirat kelak. Dan yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang kafir wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antakum allahu allazi antakum kullasyai wa huwa marrah wa ilaihi turja'un. Mereka, orang-orang kafir tak kala di akhirat kala, kulit-kulit mereka menjadi saksi atas perbuatan kesyirikan mereka, perbuatan kemaksiatan mereka. Makanya mereka protes kepada kulit-kulit mereka, mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, kenapa kalian menjadi saksi atas untuk menyerang kami? Kok bisa kalian menjadi saksi untuk menyerang kami? Maka kulit-kulit berkata... Kami telah dibuat, bisa berbicara oleh Allah Subhanahu Wataala, dan Dia telah menciptakan kalian pertama kalinya, dan kalian akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wataala. Jadi jasad yang di dunia ini, jasad yang akan diazab atau mendapatkan nikmat di akhirat kala. Dan yang lain juga, sebagaimana kisah Nabi Ibrahim Alaihissalam. Tatkala ingin melihat bagaimana Allah menciptakan, menghidupkan yang mati. Wa'idkalla Ibrahim, Rabbi arini kafatuhil mautan. Tatkala Ibrahim berkata kepada Allah, "Ya Allah, tunjukkanlah kepada aku bagaimana Engkau menciptakan menghidupkan yang mati. Orang yang sudah meninggal bagaimana dihidupkan kembali?" Allah berkata, "Qala awalam tu'min?" Qala balaki, "Walakin liatuma inna qalbi." Apakah kau tidak beriman wahai Ibrahim? Kata Ibrahim, "Tidak ya Allah, akan tapi agar semakin kokoh imanku, agar lebih tenang keimananku." Qala, "Fakhudh arba'atan minat-tayri fasurhunna ilayka, thumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a." Maka doa-hunnya yakinakasaya, wa'alam anhu azizun hakim. Kata Allah Subhanahu wa Taala. Wahai Ibrahim, ambillah burung empat ekor, kemudian cincang burung tersebut, kemudian letakkan bagian dari burung tadi ke gunung, ya. Yang satu di gunung sana, yang satu di gunung sana. Dicincang habis oleh Nabi Ibrahim Alaihissalam. Kemudian serulah mereka, maka yakinakasaya, maka mereka burung tersebut akan hidup kembali, ya. Dengan segera datang menuju engkau. Artinya apa? Burung tadi hidup kembali dengan daging-daging yang dicincang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Menunjukkan daging-daging itulah yang nanti akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu SWT. Dan hadis mutawatir yang disebutkan dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim dan yang lainnya dari Abu Said Al-Khudri, dari Uqba bin Amir dan yang lainnya. Tentang seorang yang tatkala dia akan meninggal dunia, maka dia pun manggil anak-anaknya, kemudian dia berwasiat kepada anak-anaknya. Dia mengatakan, فَاِنْ مِتُوا فَهَرْرِقُونِي Wahai anak-anak aku kalau saya mati maka bakarlah aku dalam riwayat Thumat Hanuni kemudian tumbuklah aku apa namanya dihancurin dagingku jadi setelah dibakar dihancurin biar jadi debu Thumadaruni Firiah kemudian tebarkanlah debuku itu di angin atau disebut dalam yang lain Filiam tebarkan di di lautan debuku tersebut. Kuning kata dia lain kadar lain kodir Allahu. Ya. Kalau Allah mampu untuk membangkitkan aku lau adiban ni lau adibannya ni adaban ahadan. Kalau seandainya Allah mampu membangkitkan saya maka Allah akan adab saya dengan adab yang pedih. Jadi orang ini sangat takut kepada Allah supaya terhindar dari adab Allah maka dia ingin selamat dari adab Allah. Ya sudah dia wasiatkan kalau saya mati bakar saya sampai hangus kemudian arang saya itu digiling Kemudian debunya disebarkan di di udara dan di lautan. Ya. Namun ternyata Allah Subhanahu Wataala mengembalikan dia. Maka Allah berkata kepada bumi, Ijmai ma fikiminhu wahai bumi, ya. kumpulkanlah seluruh anggota tubuhnya orang tadi. Kemudian dikumpulkan Allah hadirkan di hadapan Allah Subhanahu Wataala. Ini menunjukkan bahawasanya jasad yang yang kita sekarang rasakan ini dialah yang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wataala akan rabbihun fillah wati fiddin azaniallahu wa iyyakum dalil-dalil juga menunjukkan bahwasanya jasad yang akan dibangkitkan oleh Allah ini berbeda dengan ada modifikasi tidak sama seperti jasad sekarang ini oleh karena kita dapat di dalam dalil-dalil di mana uh, misalnya penduduk surga mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan masuk surga sebagaimana surat Abi Him bentuk ayah mereka Nabi Adam alaihi tinggi mereka situ situnadzira'an tinggi mereka berapa 60 Hasta. Tidak seperti kita pendek-pendek sekarang ini. Jadi ada di akhirat kelak nanti kalau masuk surga ya. Tinggi seperti Nabi Adam AS. Kemudian misalnya penduduk surga. Layabulun. Mereka tidak buang air kecil. Mereka tidak buang air besar. Mereka tidak ada ingusnya. Tidak ada kotorannya. Mereka tidak buang angin. Ini penduduk surga. Berarti berbeda. Bentuknya berbeda. Besarnya berbeda. Kemudian Allah SWT menjadikan penduduk akhirat bisa melihat Malaikat bisa melihat jin, bisa melihat makhluk-makhluk yang sekarang tidak bisa mereka lihat. Berarti ada modifikasi. Kemudian juga di akhirat kelak, Allah SWT menjadikan orang-orang penduduk akhirat sangat kuat. Bagaimanapun kondisi yang mereka hadapi, mereka tidak mati-mati. Mulai ditetaklah hari kiamat, matahari turun dalam satu mil, orang kafir disiksa oleh Allah SWT juga tidak mati-mati. Menunjukkan perbedaan antara, ya, ada perbedaan meskipun, Uh, dari jasad yang sama akan tetapi dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa Inilah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dan dikuatkan oleh Ibn Abilis Al-Hanafi dalam Syarah Al-Aqidah Tahawiyah. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun hari kebangkitan berkaitan dengan ditiupkannya sangkakala. Ditiupkannya sangkakala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wanufikhofis sur. Tatkala, ya, sangkakala ditiupkan. Faidahum min al ajidasi ila robbihim yang Maka orang-orang pun akan keluar dari kuburan mereka dan menuju Allah dengan cepat. Allah juga berfirman, wanu fi khofi as-sur fasaiqam min fis-samawati man fil ardi illa man syaa Allah thumma nu fi khofihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun tatkala ditiupkan sangkakala maka seluruh yang ada di langit dan bumi akan mati tatkala itu kecuali yang Allah kehendaki kemudian ditiupkan kedua kali fa idahum qiyamun yanzurun idza di sini disebut oleh para ahli nahwu dengan idza al-fujaiyah tiba-tiba Allah bangkitkan mereka dan mereka keluar dari kuburan mereka kemudian dikumpulkan oleh Allah subhanahu Wahdah Allah. Oleh karenanya, jika Allah berkehendak, maka Allah akan hancurkan bumi ini. Allah akan tegakkan hari kiamat. Kapan terjadinya hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Kapannya? Ya. Allah merintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala sebagai pertanda akan tibanya hari kiamat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kif'an am wa sahibus sur?" Kata Nabi SAW, bagaimana saya bisa hidup tenang? Sementara sahibus sur, malikat israfil, sudah memasangkan mulutnya di korn, di tanduk yang untuk disangka kalah untuk dia tiupkan. Dan hadis yang lain, kata Nabi SAW, Ma ya. rafa sahibus sur, mudhuqkilabihi. Malikat israfil tidak pernah memejamkan matanya, tidak pernah mengedipkan matanya. Sejak ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakala. Yanzurunahwal arsy dia melihat ke arah Arsh, ke arah langit. Yakhsha an yu'mar rabbin bihi qabla an yartadda ilaihi tarfuh. Malaikat Israfil senantiasa melihat ke langit, menanti-nanti kapan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia untuk meniupkan sangkakala. Dia khawatir kalau dia mengedipkan matanya sudah diperintahkan. Oleh kerana selalu senantiasa matanya terbuka. Menanti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ka'anna ainaihi kau kabani durrian. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kedua mata malaikat Israfil seperti dua bintang yang berkilauan. Rasulullah Sallam ditanya tentang sur, tentang sangkakala. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kornun yunfakhufih. Iaitu semacam tanduk yang ditiup oleh malaikat Israfil. Ya, meskipun tidak ada hadis yang Sahay yang menyebutkan nama malaikat ini Israfil akan tahu para ulama terak ijma ada yang menukil ijma bahwasanya nama malaikat yang meniup sangka kala namanya malaikat Israfil dan proses peniupan sangka kala terjadi dua kali. Sangka kala yang pertama ditiupkan sebagaimana tadi firman Allah subhanahu wa taala sum manufi kofihi uchr fa idham qi'amun yang turun. Jadi peniupan yang pertama ya, itu adalah sisa-sisa manusia di akhir zaman Karena menjelang hari kiamat setelah timbul Tanda-tanda hari kiamat Munculnya Dajjal, munculnya Imam Mahdi dan seterusnya Akan tersisa orang-orang yang Di penghujung hari kiamat Kemudian akan keluar Api dari negeri Yaman Mengantarkan mereka Menuju ke suatu padang Sehingga kemudian Allah SWT Meniupkan, merintahkan Israfil Untuk meniupkan sangkakala sehingga kemudian mereka pun Meninggal seluruhnya Seluruh makhluk hidup tatkala itu di atas muka bumi akan mati tatkala itu pada tiupan sangkakala yang yang pertama kemudian setelah itu ditiupkan sangkakala yang kedua untuk membangkitkan manusia dari kuburan-kuburan mereka tatkala Abu Hurairah ditanya tentang bainan nafatain berapa waktu antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua maka Rasulullah menjelaskan arbaun 40 jaraknya maka Abu Hurairah ditanya apakah 40 tahun kata dia abai saya tidak tahu Apakah 40 bulan apakah 40 hari Abu Hurairah tidak bisa menjawab, tidak tahu. Intinya ada jarak antara tiupan sangkala pertama dengan sangkala yang, yang kedua. Tatkala ditiupkan sangkala yang kedua, maka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa idahum qiyamun yadhurrun maka mereka pun segera bangkit dari kuburan mereka, keluar dari kuburan mereka, kemudian berjalan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Dan mereka dibangkitkan dari kuburan-kuburan mereka Dalam keadaan telanjang bulat Dalam keadaan tidak memakai alas kaki Dalam keadaan belum disunat Dalam satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, RA Rasulullah SAW mengatakan Yuhsyarun nasu yawmal qiyamati Hufatan uratan gurlan buhman Bahwasanya orang-orang akan dibangkitkan pada hari kiamat Dalam keadaan tidak memakai alas kaki ya, Tidak pakai sendal, tidak pakai sepatu Dalam keadaan telanjang bulat dalam keadaan belum disunat Dalam keadaan buhman tidak membawa apapun Tidak ada yang mereka bawa Tidak ada sedikitpun yang mereka bawa Mereka berjalan ya, dalam keadaan kosong Dalam keadaan telanjang Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu SWT Hari yang sangat dahsyatat kala itu Dibangkitkanlah manusia pada hari tersebut Kemudian Rasulullah SAW mengatakan membacakan dalam hadis yang lain, Rasulullah membacakan firman Allah SWT, Kama badakna awal khalkin nu'aiduh wa'adan alayna innakunna fa'ilin. Kata kata Allah SWT, ya Sebagaimana kami menciptakan mereka pertama kali kami ulangi. Jadi sebagaimana terkala kita keluar dari perut ibu kita dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak pakai alas kaki, dalam keadaan tidak bawa apa-apa, dalam keadaan belum disunat, maka Allah akan bangkitkan kita pula demikian. Kami abadah anak awalah kholkin Kami ulangi, ya. Ya. sebagaimana mereka pertama kali diciptakan. Wa dan alena inna pasti kami akan melakukan janji kami tersebut. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, awaluman yuxsaminal khalaik Ibrahim alaihissalam. Mereka dalam keadaan telanjang. Kemudian yang pertama kali dipakaikan pakaian oleh Allah Subhanahuwataala Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Muhammad SAW. Memang ada pembicaraan para ulama tentang masalah ini siapa yang di luar dipakaikan baju? Apakah Nabi Ibrahim ataukah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan? Tapi hadis yang sore menunjukkan bahawa yang pertama kali adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga diriwetkan dari Ali bin Abi Thalib, ya, beliau mengatakan bahawasanya yang pertama Nabi Ibrahim kemudian Nabi Muhammad sallallahu ya. alaihi wasallam. Yang ini bukan menunjukkan bahawa Nabi Ibrahim lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi dalam hal ini Nabi Ibrahim Memiliki keutamaan. Beliau lebih dahulu diperi, diberi pakaian oleh Allah Subhanahu Wa ya, Taala daripada Nabi Muhammad. Akan tapi kalau kita lihat secara global, secara keseluruhan, tetap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lebih utama daripada Nabi Ibrahim. Oleh karenanya, tentunya kita paham semua tentang bahasanya seorang yang memiliki kelebihan tidak mesti dia lebih utama daripada yang yang lain. Ya, karena kalau kita menilai, kita harus melihat seluruh apa kelebihan. Jadi hadis yang sore menunjukkan bahasanya yang pertama kali dipakaikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala lah Nabi Nabi Ibrahim alaihissalam Dan tatkala hari dibangkitkan, maka nampaklah kehinaan orang-orang kafir tatkala itu. Mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam penuh kehinaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nahsyuruhum yawmal ala wujuhihim umman wa summan, umyan wa summan wa bukmam." Kami bangkitkan mereka orang-orang kafir pada hari kiamat kelak. Mereka berjalan di atas wajah-wajah mereka. Dalam keadaan buta, dalam keadaan tuli, dalam keadaan bisu. Ini orang-orang kafir. Dibangkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan demikian. Wa taralladzina kathabu ala rabbi. Dalam ayat yang lain kata Allah subhanahu wa ta'ala. wujuhu muswaddah. Allah menjadikan wajah-wajah mereka hitam. Ya mutabiyyatu wujuhu wa taswaddu wujuhu. Hari di mana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang kafir, wajah mereka hitam. Wajah mereka hitam dalam keadaan buta, dalam keadaan tuli, dalam keadaan berjalan, di atas wajah mereka. Sehingga dalam suatu hadis, ada sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana orang-orang kafir bisa berjalan di akhirat kelah di atas wajah mereka? Berjalan di atas kaki. Tapi mereka dibangkitkan dalam berjalan kebalik. Wajah mereka dijadikan pijakan untuk berjalan. Kata Nabi SAW, Alaisalladhi amshahu fid dunya ala rajlayn qadiran an yumshiyahu ala wajhihi bukankah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah membuat mereka berjalan dengan dua kaki di atas muka bumi mampu untuk menjadikan dia berjalan di atas wajahnya pada hari kiamat kelak tentunya mampu Jadi mereka dibangkitkan dengan penuh kehinaan Dalam ayat yang lain kata Allah subhanahu wa ta'ala wa nahsyurul mujrimina yauma yauma idzin zurqa kami bangkitkan, kumpulkan hari orang-orang kafir pada hari tersebut dalam keadaan mata mereka biru. Jadi wajah mereka hitam, mata mereka biru kata Imam bin Utsaimin rahimahullah, karena ketakutan yang amat sangat yang mereka rasakan tatkala itu. Ketakutan yang amat sangat sehingga menjadikan wajah mereka hitam dan mata mereka menjadi biru. Bahkan mata mereka terbelalak. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu Wa Taala. Wa la taḥsabannallāha ghāfilan ammā yaʿmalu ẓ-ẓālimūn. Innamā yuʾakhkhiruhum li-yawmin tashqasu fīhi l Kata Allah Subhanahu wa ta'ala jangan kalian menyangka bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lalai dari perbuatan orang-orang yang zalim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengakhirkan amalan mereka sampai pada hari kiamat kelak. Yawmin tashqasu fīhi l-abṣār, hari di mana mata-mata mereka terbelalak. Muhti'ina, Mukuni'i, Ruusihim, lahir taduilehim torfuhum, wa afida tumhawa. Allah Subhanahu taala sebutkan mereka dalam keadaan berjalan terbelalak mata mereka melihat ke atas dalam keadaan terbelalak tidak berkedip. Kemudian kata Allah wa afida tumhawa dan hati-hati mereka kosong. Kenapa kosong? Karena saking takutnya hati mereka terangkat. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu taala Alhu anzirhum, azifati idil kulubul adalah hana jirikal Dan ingatlah ingat, ingatkanlah kepada mereka. Tentang hari di mana, hari kiamat, di mana al-kulubu ladalhana jirikazimin. Hati-hati sampai naik di tempat kerongkongan. Kenapa? Karena saking ketakutan yang luar biasa. Hari di mana yauma ya wilda'na shiba, hari di mana Allah menjadikan anak-anak kecil, kemudian rambut mereka menjadi putih, karena hari yang sangat dahsyat. Jadi demikianlah kondisi orang-orang kafir. Setelah itu, sungguh mengerikan mereka dibangkitkan dalam keadaan Tuli buta bisu, kemudian berjalan di atas wajah mereka, mata mereka biru karena ketakutan, mata mereka terbelalak melihat ke atas, hati-hati mereka naik karena saking ketakutan yang mereka rasakan. Inilah kondisi orang-orang kafir katakala itu. Adapun orang-orang yang beriman, yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, yang menjalankan perintah Allah subhanahuwataala dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahuwataala, maka Allah memuliakan mereka. Yoma nahshurul muttaqina ilah rohmani wafda kata Allah subhanahu wa taala tatkala kami kumpulkan orang-orang yang beriman kepada Ar-Rahman, kepada Allah yang maha pengasih wafda seperti perutusan Allah muliakan mereka seperti ada orang tamu yang datang Allah muliakan mereka oleh karenanya Allah menjadikan wajah mereka berseri-seri menjadikan wajah mereka bersinar putih dan Allah muliakan orang yang beriman tatkala itu. Bahkan sebagian orang-orang yang memiliki amalan-amalan tertentu Allah muliakan dengan dengan pemuliaan yang khusus. Orang-orang yang rajin salat, yang rajin berwudu maka akan keluar cahaya dari tangan mereka dan kaki-kaki mereka, wajah mereka. Kata Nabi saw. Inna ummati yuda'una yom qiyamati kiamati muhajjalina min atheril wudu. Sungguhnya umatku kelak di akhirat kelak yang akan dipanggil diseru dalam keadaan gurran muhajjalina, Ya, wajah mereka bercahaya, kaki-kaki mereka bercahaya, tangan-tangan mereka bercahaya. Min asaril wudu, karena bekas wudu. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mati syahid, Allah Subhanahu Wa Taala akan bangkitkan dia ya, dalam keadaan lukanya masih basah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Alau lownu dam, warri hori hold misik. Warnanya warna darah akan tapi baunya bau minyak kesuri. Allah muliakan dia sehingga dia terkenal di antara Kaum Muslimin di antara orang khalayak yang sedang ada di padang mahsyar tersebut, orang ini Allah tunjukkan dia mati syahid, Allah muliakan dia. Orang yang meninggal dalam keadaan ihram, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa'inna huu baaatu yawmal kiamat, mati dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan bertalbiah. Bayangan pemulihan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dia dibangkitkan dalam keadaan mengatakan lah baik, Allahumma la baik, lah baiklah la Allah muliakan dia. Orang-orang tukang azan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inal muazzinina atwalu a'anakan yaum al Orang-orang tukang azan maka leher mereka akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa ya, Taala. Mereka menjadi terkenal. Orang-orang melihat siapa itu yang lehernya tinggi, ternyata orang-orang tukang tukang azan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Dan masing-masing seperti itu, masing-masing memiliki amalan akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sebagian ulama, sebagian syurahul hadir. Para penyerah Hadis mengatakan orang-orang yang berpuasa pun akan ditenarkan oleh Allah Subhanahuwataala. Tatkala mereka di dunia mereka ikhlas, tidak ingin tenar, tidak ingin terkenal di akhirat kila harus terkenal. Allah buat mereka terkenal sebagai balasan akibat balasan atas amalan mereka di dunia mereka tidak ingin terkenal, tidak ingin ria di akhirat Allah akan buat mereka terkenal. Tatkala sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wala khulufa misa'im atyabu engdalallahi min rahiil misik. Bau mulut orang yang sedang puasa... ...itu lebih disukai oleh Allah SWT... ...dari bau minyak kasturi. Sebagian ulama hadis mengatakan... ...ini akan terjadi pada hari kiamat. Setelah hari kiamat orang-orang berpuasa... ...akan mengeluarkan bau yang harum dari mulut mereka... ...lebih indah, lebih harum daripada minyak kasturi... ...yang buat orang-orang pada... ya ...tercengang mengetahui... ...harumnya yang keluar atau mencium... ...bau harum yang keluar dari mulut-mulut mulut mereka. Inilah kondisi orang-orang beriman... ...kepada Allah SWT... Dimuliakan oleh Allah Subhanahuwataala pada hari tersebut. Di sana ada orang-orang pelaku maksiat, ada orang kafir, ada orang beriman, ada pelaku maksiat. Bagaimana kondisi mereka tatkala dibangkitkan oleh Allah Subhanahuwataala akan dipermalukan oleh Allah Subhanahuwataala. Orang-orang yang sombong, yang angkuh akan dihinakan oleh Allah Subhanahuwataala. Kata Nabi saw. Yusharul mutaqab biruna. Orang-orang yang sombong, yang angkuh yang suka merendahkan manusia, yang suka menginjak orang lain, akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak. kelam, keamsalithar, kecil mereka seperti semut, seperti semut, yakshahumul dhul, minkullimakan, mereka akan diliputi dengan kehinaan dari segala sisi, dalam riwayat yang lain, yakshahumul nas, mereka akan diliputi oleh manusia, hampir diinjak oleh orang, banyak orang hampir menginjak dia, dalam keadaan kehinaan, ya, yang tadinya dia begitu sombong, begitu angkuh, merasa dirinya besar, tatkala hari akhirat dikecilkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terhina, kehinaan meliputi dia dari segala segala sisi jazaan bima kanu ya'malun sebagai balasan akibat kesombongan mereka tatkala di akhirat kelak. Kemudian orang yang suka minta-minta, sedikit-sedikit minta bantuan sama orang lain padahal sudah ada, dia sudah cukup sebenarnya, tapi dia minta-minta takasuran ingin perbanyak hartanya, tidak mau kerja sendiri tapi minta-minta terus. Ya. Selalu minta-minta, minta bantuan, minta bantuan ternyata ingin perbanyak hartanya. Sudah punya tapi pengin yang lebih, sudah punya tapi pengin yang lebih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tazalul <tos> mas'alatu bi ahadikum hatta yalqa Allah wa laisa fi wajhi muz'atul ahmin." Senantiasa seseorang meminta dan meminta dan meminta sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak dalam keadaan wajahnya tidak ada sedikitpun daging di wajahnya. Ya. Jadi orang yang rai gedek dihirat kilat wajahnya tidak berdaging dipermalukan oleh Allah Subhanahuwataala akan kelihatan oh ini dulu seperti ini orang sombong jadi kecil kayak semut orang ini dulu suka minta minta padahal ada barangnya di rumah sudah punya keperluan yang sudah lengkap akan tapi senantiasa minta minta terus kepada orang lain. Demikian juga orang yang punya istri poligami tapi tidak tidak adil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan saja senang-senang saja di sini. Di akhirat kelak kalau tidak adil di dunia, akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lahum ra'atani, famala ila ehdahuma jaa yaumal qiyamati wasyikku humail." Barang siapa yang memiliki istri dua, kemudian dia lebih condong kepada salah satunya, maka akan datang pada hari kiamat dan badannya miring. <laughs> Dalam riwayat yang lain, wasyikku husaqit. Badannya jatuh, ya, karena miring. Dan dipermalukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuan, oh kamu dulu ternyata tidak adil. <laughs> Semua orang lihat, malukan. Tadi akan dibongkar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang beribadah ria, ingin sumah, ingin dipuji, jupun dipermalukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW dalam hadis Al-Bukhari, Man samma' sama'Allahu bih, wa man ra'ayu ra'illahu bih. Barang siapa yang, tak beramal di dunia hanya ingin supaya didengar oleh orang lain, Maka Allah akan bongkar aibnya di akhirat kelak. Barang siapa yang di dunia ingin beramal supaya dilihat oleh orang lain, maka Allah akan bongkar aibnya di akhirat kelak. Ketahuan ya. Selama ini dia di hadapan teman-temannya, masya Allah orang soleh, ya, di hadapan murid-muridnya kayaknya ikhlas. Ternyata niatnya busuk dan akan dibongkar kebusukannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada akhirat kelak. Dan banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang kondisi-kondisi orang-orang yang bermaksiat. Ada orang yang Mengambil tanah orang lain, Zulman, ya, mengambil karena kedua lima mengambil tanah orang lain. Rasulullah SAW menyebutkan dia akan Yahmilu tu dia akan angkat pasirnya itu di hari kematian. Ini pasir ngapain ternyata? Dulu nyolong pasir orang lain. Pagarnya dipinggir pinggirin, dipindah pindahin satu senti dua senti akhirnya jadi satu meter. Jadi ini banyak terjadi di kalangan kaum kaum muslimin. Apalagi kemudian patang, pasang patok seluruhnya ini punya saya. Apalagi langsung dibangun apa? Dibangun rumah di atas tanah tersebut Ada tanah orang lain. Ini banyak kejadian di antara kaum-kaum kaum muslimin. Akan dibongkar ayatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hari tersebut merupakan hari yang sangat dahsyat ya. Kalau kita perhatikan tentang ayat-ayat atau surat-surat yang berkaitan tentang hari kiamat. Kata Allah al-qari'ah. Mal-qari'ah. Tahu, tahukah kalian tentang hari kiamat? Hari yang menggentarkan hati manusia. Hari di mana setiap orang akan ingat akan kesalahan-kesalahannya. Hari di mana akan dibalas ya segala amal perbuatan yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Pada hari tersebut ya kata Allah Subhanahu wa taala idza sama'un um fatarat tatkala langit apa? terbelah. Wa ida kawakibun wa idzal kawkibun tatharat tatkala bintang-bintang berjatuhan. Wa idzal jibalu suyirat wa idzal biharu fujirat tatkala langit e, tatkala lautan menjadi lautan api dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Gunung-gunung berterbangan Dihancurkan oleh Allah SWT Malaikan ayat Allah SWT Berkirman dalam awal dari surat Al-Haj Ya ayuhannasu taqu rabbakum Inna zal zalata sa'ati syai'un azim Wahai manusia Takutlah kalian kepada Allah SWT Sungguhnya gempa yang terjadi pada hari kiamat Kelak sangatlah dahsyat Yaumata raunaha Tadhalu kullu murdiatin amma arda'at Wa tadau kullu thati hamlin hamlaha Wa tarannasa sukara Wahmuhum bi sukara, walakin adab Allahi syadid. Kalian akan melihat pada hari tersebut, seorang yang sedang menyete anaknya dia akan lupa dengan anaknya. Ya, seorang yang sedang ya, mengandung akan keguguran. Dan kalian akan melihat orang-orang berjalan seperti orang mabuk, padahal mereka tidak dalam keadaan mabuk. Akan tapi azab Allah sangat pedih tatkala hari itu. Faidah jahatis sahah, yau ma yatiul marumin akhi. Kata Allah Subhanahu Wa Taala tatkala ditiupkan sangkakala. Maka seorang akan lari dari saudaranya. Kita pada hari tersebut akan lalai, tidak peduli dengan orang yang paling kita cintai. Kata Allah Subhanahu wa taala, yakhirul mar'u seorang akan meninggalkan lari, bukan hanya meninggalkan saudaranya. Wa ummihi wa abi, ayah dan ibunya pun dia tinggalkan, tidak dia pedulikan. Wa sahibatihi wa banih, istrinya yang sangat dia cintai yang dia tidur bersama istrinya akan dia tinggalkan. Anak-anaknya yang dia sangat cintai, yang dia bekerja keras membanting tulang untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya, buah hatinya pada akhir, akhir akhirat kelak dia akan tinggalkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, likullin minhum yawma idhin sya'nu yughni. Setiap orang akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Oleh kerana itu tatkala Nabi sallallahu mengatakan Yusharun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan gurlan buhman. Manusia akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan telanjang bulat, tidak memakai alas kaki, belum disunat. Dalam keadaan tidak membuat apa-apa. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Ar-rijal wa nisa, Ya Rasulullah, alaysa yandhuru ba'du mila aurati ba'af. Apakah laki-laki dan perempuan akan dikumpulkan bersama, ya, ya, ya Rasulullah? Bukankah sebagian mereka akan melihat aurat yang lain? Kata Nabi SAW, Al-amru asyaddu min, ذلك. الامر ashad min an yanzura ba'dhum ila awratib. Perkaranya lebih dahsyat sehingga orang tidak sempat berpikir untuk melihat aurat orang orang lain. Masing-masing sibuk dengan ya hari tersebut Allah akan mengingatkan dia dengan segala ke kesalahan yang pernah dia lakukan. Yauma yadzakkarul insanu Hari tersebut orang akan ingat seluruh kesalahan yang pernah dia lakukan. Sekarang kita lupa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ahsahullahu wa nasuh Allah catat seluruhnya, sementara mereka lupa dengan nasihat yang mereka lakukan. Pada hari kiamat kelak, seluruh kita akan ingat, akan segala perbuatan yang pernah kita lakukan. Bagaimana kita tidak takut terkala itu? Sementara di hadapan kita ada persidangan besar yang memimpin sidang adalah Allah Subhanahu Wataala. Masing-masing kita akan dihisap dan akan disidang oleh Allah Subhanahu Wataala. Hari yang sangat dahsyat, ya. manusia dikumpulkan di sebuah padang bumi yang bukan bumi sekarang kita ini. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Yawma Tubad Jalul Ardu, Gairul Ardi Was Samawat. Hari di mana bumi akan dirubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan bumi yang lain. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Yusharul Nasu Ala Arzin Bayda'ah Afra'ah, Laysafihah Ma'alumul I'had. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada suatu dataran yang putih, ya, ya. Putih, ya, Afro, tapi putihnya bukan putih bersih, agak condong warna merah, putihnya agak kemerah-merahan. Kekurshotin naqi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti, uh, khusus seperti roti yang dibuat dari tepung yang sangat putih. Yang kata Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan bahawasanya bumi nanti yang baru yang Allah akan ciptakan pada kala itu, Buminya juga datar kemudian berbentuk bundaran, sebagaimana roti, ya. Walaisa fiha 'alamun atau ma'lamun liahad dan tidak ada tanda sedikit pun milik seseorang artinya bumi tersebut datar putih ya. bersih tidak ada lembahnya tidak ada gunungnya datar semuanya tidak ada tanda-tanda sesuatu pun ada pelangga ada semua bersih semuanya dan manusia dikumpulkan kala itu pada hari yang sangat dahsyat tersebut kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ya ya junus tadunus syams matahari akan turun qodral mil dengan jarak satu satu mil tatkala itu, sehingga manusia semuanya dalam keadaan Kepayahan, akan tapi Ikhwanifillah khutifidin azani Allah wa iyakum Pada hari tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala Merahmati orang-orang yang beriman ya, Dengan kelembutan Allah Dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Sebagian orang-orang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari tersebut, Di antaranya Tujuh golongan yang kata Nabi SAW Sabatun yudhilluhumullah Fi dhilli arshihi Yawma la dhilla illa dhilluh Tujuh golongan yang Allah akan naung Menaungi mereka di bawah naungan Arsh Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya imam yang adil dan tujuh golongan yang sebagaimana kita ketahui dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk dari tujuh golongan tersebut yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari tersebut. Para hadir dan hadrat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setelah itu manusia pun dikumpulkan, mereka menanti hari persidangan menanti datangnya Allah Subhanahu Wa Taala tatkala mereka lama menanti dan sangat lama maka akhirnya timbul syafaat Nabi saw. Syafaatul Uzma di mana Nabi saw beri syafaat agar Allah segera memutuskan perkaranya pembahasan tentang syafaat tentunya butuh pengajian tersendiri intinya kemudian Nabi saw minta syafaat agar Allah Subhanahu Wa Taala menurun Allah subhanahu wa ta'ala memutuskan perkaranya. Maka, turunlah Allah subhanahu wa ya, ta'ala untuk memutuskan perkara, memulai persidangan makhluk tatkala itu. Para ulama menyebutkan, sebelum kita membahas selanjutnya, apakah hewan-hewan juga dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Padahal mereka bukan mukallaf, mereka tidak diberi hukum taklif, akan tetapi, dalil yang kuat menunjukkan mereka juga akan dibangkitkan hewan-hewan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Allah berfirman, "Wa idzal wuhusyu khushirat." Tatkala hewan-hewan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. "Wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitab min syai' tsumma ila Kata Allah Subhanahu ya, tidaklah ada hewan melata di atas muka bumi atau burung yang mengepakkan kedua sayapnya Ya, kecuali seperti mereka juga umat sebagaimana kalian, Allah tidak meninggalkan satu pun dalam Kitabnya. Sumbailah Robihi masyarun dan mereka akan dikumpulkan kepada Rob mereka. Oleh karena disebutkan dalam hadis yang akan kita sebutkan kelak, yaitu Nabi Sallallahu Sallam mengatakan, "Latu ad-danna al-hukuku ila ahlihha, hatta yuqada ashath al-jalhau min ashath akarnah." Kata Nabi Sallallahu Sallam pada hari kiamat kelak, seluruh hak-hak akan dikembalikan kepada pemilik hak. Sampai-sampai ya, akan diambil hak dari kambing yang bertanduk diberikan kepada kambing yang tidak bertanduk karena kambing yang bertanduk menzalimi kambing yang tidak bertanduk ya, ini akan terjadi pada hari kiamat untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa Intinya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat maka turunlah Allah Subhanahu wa taala Kalla idza dukatil ardu dakkan daka Waja rabbuka wal malaku saffan saffan tatkala bumi ya, digoncangkan dengan sedah dahsyatnya kemudian waja datanglah Allah Subhanahu wa taala bersama malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang bersafsaf. Hal yang zurunna illa ayyatiyahumullah fi dhulalin minal ghamami wal malaikah wa qudiyal amr. Apakah mereka menanti-nantikan kecuali datangnya Allah Subhanahu wa taala? Ya, pada hari kiamat kala. Jadi Allah turun ke bumi yang baru tersebut sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak tahu bagaimananya dalam rangka untuk memutuskan perkara ya, dan memulai persidangan tatkala itu. Dan manusia tatkala itu baris, ya, baris di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa uridu ala Rabbika sofah dan mereka dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dalam barisan, masing-masing siap disidang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwanul filah, azan yang Allah ajak tak kalau Allah turun maka bumi pun bersinar kata Allah subhanahu wa taala, wa asharqatil ardhu binuri robbihha, bawudhi al kitab, maka bumi pun ya mengeluarkan cahaya dari cahaya Allah subhanahu wa taala, bawudhi al kitab, kemudian diletakkan al kitab, kitab, yaitu kitab jasatan amal untuk menghisap hamba-hamba Allah subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan Sebelum dimulai hisap, sebelum dimulai proses persidangan maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kitab catatan amal kepada masing-masing orang Wa kulli insanin al-zamnahu al-zamnahu ta'irahu fi unquhi wa nukhrij lahu yauma al-qiyamati kitaban yalqahu mansura kata Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak kami akan keluarkan bagi setiap manusia Kitabnya yang terbuka. Jadi langsung terbuka. Tidak perlu dia buka lagi. Langsung terbuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhra' kitabah. Kata Allah, bacalah buku tersebut. Langsung terbuka dan dia siap siap baca. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan diberikan kitab, catatan amalnya. Dan dia terima dengan tangan kanannya. Fa'amman utiyah kitabahu biyamini. Fayaqulu ha'umukra'u kitabiyah. Orang yang diberi catatan amal dengan tangan kanannya, maka dia sangat gembira, dia sangat riang gembira, sangat senang. Bahkan dia pamerkan kepada orang lain. Dia haumukroo kitabiah lihatlah kitabku ini. betapa bahagia pada kali itu, betapa bahagia yang dia rasakan, luar biasa, karena dia tahu ini pertanda baik. Diberikan catatan amal dengan tangan tangan kanannya. Ya, tapi dia mengatakan haumukroo kitabiah. Ini zaman Tuhan ni mulakiah. Ya, saya dulu menyangka bahawa ini saya yakin bahawa saya akan bertemu dengan. Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah beriman kepada hari akhirat yang mengantarkan dia beramal soleh sehingga akhirnya di akhirat kelak dia menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya. Adapun orang-orang yang diputuskan untuk masuk neraka, maka mereka menerima catatan amalnya dengan apa tangan? Tangan kirinya. Wa ammanu tiah kita bahu Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu Wa Taala wara azohri. Dia menerima catatan buku catatan amalnya dengan tangan kirinya dan dari belakang. Entah apakah tangannya tembus dari dada, tembus ke belakang atau dia wallahu alam yang jelas dia terima dengan tangan kirinya dan dari belakang belakang dia. Ini orang-orang yang diputuskan oleh Allah Subhanahu kelak akan masuk dalam neraka jahannam. Fasau fayad'u subura wa yasla saira dia akan menyeru ya. Kemudian penuh apa namanya penyesalan, kemudian eh uh, dia akan masukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka jahannam Kenapa sebabnya? Kata dia, in, kata Allah Subhanahu wa taala, innahu Dia dulu menyangka bahwasanya dia tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bala inna rabbahukana bihi basir. Padahal Allah Subhanahu wa taala dahulu senantiasa melihat amal perbuatannya dan dicatat. Allah Subhanahu wa taala sangat ketat. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang dilakukan hamba dan Allah menugaskan para malaikat untuk mencatat amalan tersebut dalam catatan amal sebagai bukti bagi masing-masing orang di akhirat kelak. Yang jadi pertanyaan, dan ini tidak dibahas dalam, tidak disebutkan dalam nusus, dalam dalil-dalil baik Al-Quran maupun As-Sunnah, bagaimana nasib orang-orang kaum muslimin? Yang mereka masuk neraka, kemudian nanti masuk surga. Mereka menerima Al-Kitab dengan tangan apa? Yang terima dengan tangan kanan, jelas masuk apa? Surga. Yang menerima dengan tangan kiri, jelas Masuk? neraka jahannam, kekal dalam neraka jahannam. Bagaimana dengan yang muahidin, orang-orang bertauhid, tapi bermaksiat. ya Bermaksiat, nanti masuk neraka, kemudian dikeluarkan ke? Ke surga. Oleh karena, jangan sampai salah sangka. ya Saya yang penting bertauhid, tidak syirik, pasti masuk surga. Belum tentu. Ya Kata Ibn Taymi, rahimahullah, mutawatir. Banyak dalil menunjukkan orang ahli tauhid masuk neraka juga. Kalau mereka tidak, kuat tauhidnya, sehingga terjun terjunumur dalam kemaksiatan. Oleh karena, ada Kemarin Ustadz Badrussalam Badru Kenal Ustadz Badrussalam? Yang di Roja Dia sempat kemarin mengunjung Madinah Kemudian dia cerita tentang dakwah beliau Di awal dia berdakwah di Cilengsi Kemudian orang-orang tua tidak mau ngaji sama dia Bahkan dia diperingatkan ada Ustaz yang tidak suka sama dia Melarang dia untuk mengisi pengajian Kecuali untuk anak-anak Bayangkan baru dapat LC dari Madinah Suruh ngajar anak-anak Tapi dia pasrah saja. Ya sudah saya ngajar anak-anak Ayo ngajar anak-anak Akhirnya ya ada sebagian yang masih mungkin masih SD, ada SMP ya. Akhirnya setelah beberapa tahun, akhirnya anak-anak ini pun menjadi orang-orang yang paham tentang agama ya. Dan kebanyakan mereka yang termasuk orang-orang yang mendukung Radio Roja sekarang ini. Tapi ada juga yang tidak, yang nakal ya. Di antara mereka ada yang bertato. Ketemu Ustaz Badrus Salam ya. Asalamualaikum Ustaz, dia cium tangan Ustaz Badrus Salam. Loh. Kata Ustaz, "Akh, kenapa ada tatonya?" Afan saat yang penting saya tidak syirik. <laughs> yang penting <saya> tadi. Tidak... <laughs> Jadi subhanallah ya, ada orang-orang bertauhid ya, Bahkan kata Imam Syafi'i mutawatir, dalilnya banyak ya. Dikeluarkan dari neraka jahanam orang yang fi qalbi dharratun Binal iman masih ada imannya sedikit di, di azab dulu di neraka kemudian di, dikeluarkan. Jadi ada orang-orang yang mereka meskipun bertauhid karena tauhidnya kurang kuat sehingga banyak terjerumus dalam kemaksiatan dan tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian diazab di neraka jahanam. Orang-orang ini bagaimana nasib mereka? Bagaimana mereka diberikan kitab catatan amal mereka? Para ulama berpendapat ada yang mengatakan mereka diberikan dengan tangan kanan. Tapi dari belakang, tangan kanan menerima catatan amal dengan tangan kanan. Tapi dari dari belakang ada yang mengatakan diazab dulu. Nanti setelah bersih dosa-dosanya baru menerima dengan tangan kanan. Dari arah depan. Allah alhamdulillah tidak tahu. Bagaimana yang akan terjadi pada hari kiamat kelahan. Ikhwanifillah wa khatifiddin azani Allah wa iyakum. Setelah itu, maka dimulailah hisab. Ya. Mulailah hisab. yaitu setiap masing-masing hamba akan di, di, apa, disidang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama menyebutkan bahwasanya hisab ada dua macam. Ada yang namanya 'ard ada yang namanya hisab. Kalau 'ard ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala fal yuhasabu hisaban yasira. Wa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapa yang diberikan catatan amalnya dengan menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar di hisaban yasira agar Nabi sallallahu wasallam dianugerahi hisab yang, yang ringan. Yang ini berbeda dengan hisab yang ada sidangnya. Oleh karenanya para ulama khilaf apakah hisab yang ringan ini ada sidang atau tidak. Akan tetapi kebanyakan ulama ya, ya mengatakan bahawasanya kalau arf itu tidak ada munakwasah, tidak ada sidang. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang beriman mereka hanya ditunjukkan amalan, catatan amalan mereka, kemudian diingatkan tentang dosa-dosa yang pernah mereka lakukan, meskipun diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang membuat sebagian salaf sangat sedih tatkala mengingatkan hal ini. Ya sa'wa'atah wa ain afaut. Mereka sungguh memalukan, meskipun Allah mengampuni mereka. Bayangkan kita kalau dihadapkan kepada seorang yang mulia. Yang sangat baik kepada kita, kemudian Dia ingatkan kita kepada kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan kepada Dia. Tentunya kita sangat malu. Meskipun Dia sudah maafkan dosa-dosa kita, meskipun Dia telah maafkan kesalahan-kesalahan kita, bagaimana lagi jika di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, Tuhan Pencipta Alam semesta ini, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan meskipun kita pernah meskipun Allah sudah maafkan kita Allah mengatakan bukankah kau telah melakukan kada wa kada yaum kada wa kada bukankah kau telah melakukan ini dan ini pada hari ini dan hari ini tatkala Tuhan banyak mengatakan a'rifu rabbi a'rifu rabbi saya tahu ya Allah saya tahu ya Allah mengaku dengan segala yang dia lakukan bukankah pada tempat ini pada hari ini kau bermaksiat kau melakukan demikian dan demikian Meskipun Allah mengampuni, akan tapi Allah tunjukkan, ya, sebagaimana Aisyah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana cara art maknanya oleh Nabi dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu seorang hamba diperlihatkan catatan dosa-dosanya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa tersebut. Ini sudah suatu yang sangat memalukan. Kalau Allah mengingatkan dosa-dosa kita, dan ingat seluruh dosa kita tercatat. Jangankan lisan kita, bahkan pandangan kita pun tidak luput. Semua dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya alamu al-a'yun wa matuh fi sudur. Allah mengetahui pengkhianatan, pandangan mata, kerlingan mata, jelalatannya mata dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah detail. Detail sekali. Pada hari ini, jam sekian. Di tempat ini. Dan kita semua akan ingat pada itu. Kita hanya bisa mengatakan, A'rifu Rabbi, saya ingat, saya ngaku ya Allah, saya ngaku ya Allah. Dan itu sudah sangat yang memalukan. Oleh karenanya ikhwan ini firaszannya Allahohayakum. Kalau kita mau bermaksiat, ingat hari tersebut. Ingat bagaimana kalau akan Allah akan menunjukkan laporan maksiat kita nanti di akhirat kita. Tentunya malu. Oleh karenanya jangan bermaksiat, karena maksiat itu memiliki dampak yang buruk. Meskipun dimaafkan, meskipun dimaafkan oleh Allah Subhanahuwataala, sungguh sudah membuat kita malu di hadapan Allah Subhanahuwataala. Adapun hisab, munakwasah, sidang. Maka, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala memberhentikan seorang hamba, diberhentikan. Kemudian diingatkan secara detail seluruh kemaksiatan yang pernah dia lakukan secara detail. Tidak ada yang terisa sedikit pun. Dan disidang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa bayangkan bagaimana sangat mengerikannya pada hari tersebut. Kalau kita masuk persidangan dunia saja, kita begitu ketakutan. Padahal hukumannya cuma sekedar hukuman yang ringan. Bagaimana dengan hukuman adab neraka jahannam? Ya. Oleh karenanya, Nabi s.a.w. mengatakan... Manuqishul hisab uziz barang siapa yang dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala dimunaqasyah disidang oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia akan terazab Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa ahadun yuhasab illa halak tidak seorang pun disidang oleh Allah kecuali akan binasa ya karena perkaranya sangat sangat mengerikan tatkala itu masing-masing ya. kita ya, akan dihisap dan kalau seorang hamba sudah dihisap maka akan dihisap dengan detail oleh Allah Subhanahu wa taala apa sih yang dihisap? Kita bayangkan seluruh amalan kita. Kebaikan kita maupun dosa-dosa kita akan dihisap oleh Allah SWT. Amalan-amalan hati kita akan dihisap oleh Allah SWT. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan dengan hati kita. Baik ria, baik ujub, baik seudhan, baik hasad, buruk sanggah kepada saudara, buruk sanggah kepada Allah SWT. Semuanya tercatat gerak-gerik hati kita semuanya tercatat dan Allah akan ingatkan pada hari tersebut. Kemudian juga akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dosa-dosa yang dilakukan oleh jawarih kita. Tangan kita, lisan kita, betapa banyak orang sudah kita ghibah, kita pada lupa siapa yang pernah kita ghibah, lupa semuanya. Yang pernah kita hinakan, yang pernah kita rendahkan, semuanya tercatat. Tidak ada satu lafal pun yang keluar kecuali dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan yang pernah kita lakukan dengan pandangan mata kita pun dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu aurat wanita yang haram kita lihat pun kecuali tercatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik di internet atau di jalan-jalan seluruhnya dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang luput. Belum lagi Allah subhanahu wa ta'ala menghisap. Kita atas kewajiban-kewajiban yang kita kurang dalam melakukannya. Bagaimana solat kita, bagaimana solat subuh kita. Azan sudah dikumandangkan, kita masih pakai selimut, ya. Imamnya paling telat, ya. Tidur lagi, ya. Semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu Wataala. Bagaimana kewajiban kita terhadap anak-anak kita? Sudahkah kita mendidik mereka dengan baik, ataukah kita bebaskan mereka apa yang mereka gandakan kita berikan sehingga anak-anak kita rusak? Kewajiban terhadap istri kita, apa kita sudah mendakwa istri kita dengan baik terhadap orang tua kita seluruhnya dicatat oleh Allah. Ini kewajiban-kewajiban yang kita tidak bagus menjalankannya pun akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana lagi ditambah yang dihisap juga adalah kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan. Allah Rasulullah SAW bersabda, Yusbihu uh, kullu sulam min al nas sadakah. Setiap sendi-sendi kita ya, di pagi hari wajib untuk kita sadakahi. Ada 360, 360 sendi yang harus kita sadakakan. Kenapa? Itu kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sendi kita bisa bergerak. Ada oli khusus dalam sini yang Allah berikan. Sehingga tidak serak, tidak apa, kerat. Tapi mudah. Ya. Makanya yang sudah merasakan asam urat tahu betapa indahnya. Ya, kalau tidak ada asam urat. Karena asam urat sudah setengah mati. Sendinya enggak beres. Olinya mungkin harus diganti. Itu akan diizah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan cuma itu, ini kenikmatan bagian tubuh saja. Belum kenikmatan yang lain, yang kerja, masya Allah gajinya ribuan, kerja di Aramco ya, kerja di mana itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan hanya sekedar saya kumpul uang urusan saya enggak. Setiap harta kita akan ditanya. Yang beli kendaraan mahal akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kendaraan ini yang kamu beli? Benar-benar digunakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap kenikmatan akan ditanya. Summa latus aluna, yauma idin aninain. Ya, sungguh kalian benar-benar akan ditanya, sungguh-sungguh akan ditanya kenikmatan yang kalian rasakan. Kalau seorang mampu melaksanakan rasa syukur terhadap kenikmatan tersebut, maka dia akan santai. Ya. Meskipun dia beli barang mungkin yang mahal, tapi dia ada rasa syukurnya. Dia gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tapi yang tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka celakalah dia pada hari tersebut. Ikhwani fillah watifuddin azni Ada orang-orang yang tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa ya, taala. sebagaimana dalam hadis yang masyhur yang antum semua mungkin sudah hafal ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang umatnya pada hari kiamat kelak wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna jannata bi hisabin wala adabin. Di antara umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada tujuh ribu orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Tidak ada hisab, lewat dari hisab, lewat dari hisab. Tidak perlu sidang, langsung bablas masuk ke apa? Surga. Ini kenikmatan yang luar biasa. 70 orang. Siapa mereka? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Mu'minladi nala yastarkun, wala yata tayyaron, wala yaktaun, wa ala robi mi'tawakalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta untuk dirukyah dan mereka tidak pernah. Bertatoyur, ya. mengaitkan nasib sial dengan kejadian alam atau suara-suara. Dan mereka tidak pernah berobat dengan besi yang dipanaskan. Dan mereka bertawakal kepada rob mereka. 70 ribu orang. Banyak atau tidak? Hah? Sedikit. <laughs> Jumlah kaum muslimin yang dari Nabi Adam sampai hari kiamat kelak berapa? Banyak sekali. Mungkinkah kita masuk di antara 70 ribu orang tadi? Mungkin mungkin aja, mungkin kemungkinannya kecil sekali. Tapi rahmat Allah luas. Oleh kerana Nabi saw berdoa minta tambahan, ya. kata kemudian kata kata Nabi saw faza'zatku Rabbi faza'adani ma'akulil Alfin sabiina Alfan. Saya pun minta tambahan kepada Allah subhanahu wa taala maka Allah tambah setiap seribu membawa tujuh puluh ribu orang. Berarti jumlahnya jadi berapa sekarang? Tujuh puluh ribu kali. Banyaklah, lumayan. <laughs> Masih ada kemungkinan. Tapi dalam riwayatnya yang kata Rasulullah, wasallahu haasyiyatin min haasyiyati Robbi. Ada Allah Subhanahu Wa Taala tambah lagi dengan tiga tiga rombongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak tahu berapa. Kita tidak tahu berapa jumlahnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang lewat dari hisap, meskipun kita tahu kondisi kita yang begini-begini aja. Tapi semoga Allah rahmat Allah maha luas. Kalau kita bertobat kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meloloskan kita. Tidak perlu ujian. Langsung PMDK masuk masuk surga. Eh wafiyillah wati fidin azzaaniyallahum. Setelah hisap, kita sampai jam 3 ya. Setelah hisap, kemudian ada ada namanya. Mizan. Jadi para ulama menyebutkan setelah hisap ada timbangan untuk menimbang amalan-amalan tadi yang telah dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala telah diklasifikasikan mana yang maksiat dan mana yang kebaikan diklasifikasikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang tinggal ditimbang dengan suatu timbangan yang sangat agung kata Allah Subhanahu Wa Taala wa nadaul mawazin al kisqo liyomil kiamah falatul mu nafs shay'a wa inkaa n mithqal habba min qardil atina biha Wakaf Fabinah Hasibin. Ya, kami akan meletakkan timbangan yang adil pada hari kiamat. Maka tidak ada satu jiwa pun yang akan didolimi oleh Allah Subhanahu Wataala. Meskipun perbuatannya hanya sekedar biji kecil biji sawi, maka akan Allah hadirkan pada hari tersebut. Jadi tidak ada yang luput dari catatan Allah. Semuanya telah dihisap dan akan ditimbang oleh Allah Subhanahu Wataala. Timbangan ini ada dua sifatnya. Sifat yang pertama. Timbangan tersebut sangat besar. Dalam satu hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yudha'ul mizan yaumil qiyamah," ya, timbangan akan diletakkan oleh Allah pada hari kiamat. "Law wudi'a fihi al-ardhu samawat lawasi'ahuma." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya pada timbangan tersebut diletakkan langit dan bumi, langit langit dan bumi-bumi, maka akan cukup. Yang menunjukkan timbangan tersebut sangat besar. Yang kedua, timbangan tersebut sangat detail. Ya, tadi meskipun hanya sekedar kemaksiatan atau kebaikan sebesar apapun sekecil apapun akan dinampakkan oleh Allah dan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Tidak ada yang luput dari timbangan Allah Subhanahu wa Apakah yang diletakkan di daun timbangan? Kita Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan hadis-hadis yang sahih, kita meyakini bahwasanya timbangan tersebut memiliki dua dua daun timbangan. Daun timbangan untuk diletakkan padanya kebaikan-kebaikan. Dan daun timbangan untuk diletakkan padanya apa? Keburukan-keburukan. Bagaimana proses timbangannya? Kita tidak tahu. Allah alam biswa. Yang jelas, timbangan tersebut ada memiliki kifatan dua daun timbangan. Berbeda dengan orang-orang mu'tazilah. Orang-orang mu'tazilah, mereka mengingat kata mereka tidak ada timbangan. Timbangan hanya abstrak saja. Bukan konkret. Karena bagaimana mau timbang amalan soal? Alhamdulillah. Mana zatnya? Alhamdulillah. Enggak ada. Bagaimana mau ditimbang? Kita bilang Allah subhanahu wa ta'ala maha maha kuasa atas segalanya Allah Subhanahu dalam hadis hadis disebutkan Allah Subhanahu wa merubah sesuatu yang abstrak menjadi konkret di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang fadilah keutamaan baca Al-Baqarah dan Ali Imran karena Ali Imran dan Al-Baqarah yang kita baca pada hari kiamat kala akan datang seperti awan menunjukkan dirubah menjadi apa sesuatu yang konkret Seperti dalam hadis juga di kuburan nanti seorang akan bertemu dengan amal solehnya dalam bentuk seorang lelaki yang tampan yang bersiri-siri. Kemudian juga disebutkan bagaimana kematian akan didatangkan oleh Allah dalam bentuk apa? Dalam bentuk kambing yang akan di disembelih. Jadi Allah mampu untuk mewujudkan sesuatu yang abstrak menjadi apa? Konkret kemudian di ditimbang. Oleh karena kita mengatakan kita tidak tahu bagaimana cara timbangannya. yang jelas. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sekarang apa yang ditimbang? Apa sih yang diletakkan di atas daun timbangan? Ada khilaf di antara para ulama karena berbagai macam dalil yang menunjukkan akan tersebut. Di antaranya, ada yang mengatakan bahwa bahwasannya diletakkan di atas timbangan adalah amalan soleh itu tersebut. Oleh karenanya, cara meletakkannya gimana? Jadi amalan soleh tersebut yang langsung ditimbang. Rasulullah SAW bersabda, Walhamdulillahi tamla ulmizan. Kalimat Alhamdulillah akan memenuhi apa? Timbangan. Dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Al-Bukhari, kata Nabi SAW, Kalimatani, Khafifatani ala lisani, Habibatani ila al-Rahmani, thiqilatani fil mizan. Subhana wa hamdihi, Subhana Allahi azim Dua kalimat yang ada peringatan ini. Uh, tinggal 10 menit. <laughs> Kita selesaikan aja sekarang. Kapan-kapan kita bicara lagi tentang apa? Mizan, ya. ya Insya Allah masih. Anak-anak rasa pun, kalau anak paksa pun tidak bisa selesai. Ya. Jadi insyaAllah pada kesempatan lain, mudah-mudahan Allah mengizinkan kita akan berbicara tentang apa? Al-Mizan dan seterusnya. Mizan, kemudian Hawt, kemudian Sirat dan sampai akhirnya Masuk surga atau Masuk neraka. Demikian saja. Alhamdulillah, kawatifin azza wajalla. Ya, apa yang bisa anak sampaikan pada kesempatan kali ini? Kurang dan lebihnya dan kesalahan. Semoga Allah maafkan kita semua. Selanjutnya kalau ada yang bertanya. Saya persilakan